Kolokioan helbuja da lekukutasun ezberdinekin jekushtia behareskoa dela lekun gainen dena ekoistuk izan dadin. Hore gatik eskualde ezberdinetaik ordez hor izanendia, endia. Michele Tsevest, Maulekomea. Bon Gina ça ne batin que gentique uh, lantegibu. dit une batine haitechi bestine ben lante gibu et raiter ser c'est uh, se bidétandien se se ba, badia gubeno uh, uh, aitinateu kago beste sumait uh, gouregibelin ou non #cotan mena uh, oek uh, galtolibat du duda libate ki preforsta, uh, freigne libate ki bai mena Oek, pench du tebai, espanche handi batek ilane, bakoche belu eralientako. Era beharda mauleko espartiñak gilekin esadostax bat badela, sereneta espartiñak sola, bengladexetik jinazten beiti. Kolokioan parte harteko die bestiak beste bretañako granita, e marseeko shabayuna, lagiole eko labela edoe oso irati shormarkak, akitani eskualdia mauleko herriko etxia eta shiberua herri alkargua dia aldiz antola saliak.